היינו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו. אדמה, אדוני, תאנף לנצח, תבער כמו אש קנאתך. שפוך חמתך אל הגויים, אשר לא ידעוך, ועל ממלכות, אשר בשמך לא קראו. כי אכל את יעקב, ואת נוהו השמו. אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמונו רחמיך, כי דלונו מאוד.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 חרפתם אשר חירפוך, אדוני. ואנחנו עמך וצאן מראיתך נודה לך לעולם, לדור ודור נספר תהילתך.